Підбіг заступник млигівського начальника. «Пробитий бак однієї з фур, витекла солярка», – доповідав майор. «Купа сірників». «Підпалити», – намагався паскудник. «Розумів чи не розумів, що за такої погоди не горітиме?» «Не розумів. Історик. Звідки йому такі речі знати?» про бурмотів, Крізь зуби бакула. Жива загорожа нехай на тому ж рівні залишається. Решту машин швидко оббігти. Тільки поверхневий огляд, а далі за цією ж системою брати живим. Полковник сподівався ось-ось почути постріли. Там він, десь попід машинами. Тіснять, от і рухається до краю. Ще трохи. Очі знову ковзнули по годиннику. 25 хвилин до критичної межі. Навіть мертвий Гарибрус врятував би повною мірою не лише його, практично усіх. Ну, це сталося раптово. Просто забракло дихання. Рука потяглася до щільно застібнутого коміра розслаблюючи зав'язки. Млість розливалася тілом. Бракувало лише тут упасти. Переступивши неслухняними ногами, він зробив знак, де мидові залишатися, і рушив до машини. Кілька десятків кроків далися над силу. Клацнули дверцята, і пляшка мінералки опинилася в руці. Бакула довго сидів із заплющеними очима попускало дуже повільно. Зранку не поїв, здається, навіть чаю не випив. Він скинув куртку, зняв кобру і відчукав цукерку, яку випадково раніше бачив у бардачку чужої машини. У грудях ще тисло. Тільки б не інфаркт. Відчуття, що не витримає, охопило вперше за весь час. Жахливе відчуття. Те, що сталося далі, мало б його добити, проте спричинило протилежний ефект. Звідки сили взялися? Мало не висадивши дверцята, бакула вискочив на сніг. Постріли лунали в різнобій, і спочатку важко було зорієнтуватися звідки. Розвіялися всі думки, крім однієї. Живим тепер стрільця не взяти. Полковник біг, не розбираючи дороги, і розумів на ходу, що відбувається непередбачене. Стріляли практично поруч. Кілька спецназівців, припавши на одне коліно, Вели вогонь кудись у поле. В очах ще пливло. Видерши бінокль у місцевого начальника, бакула прикипів до окуляра. Він біг, шпортуючись по засніженій рілі, і кулі пороли сніг іноді зовсім близько. Знайомий темно-сірий комбінезон та спортивна шапочка. Повідомлення – Колишнього інженера про каналізацію постало в пам'яті. Вочевидь, якась труба виходила за територію, і на втікачеві вдалося вилізти десь поруч. Увага ж людей була прикута виключно до фур. Відстань до лісу, що темнів на обрії, поступово зменшувалась, і влучити в нього ставало дедалі важче. Снайпер де? Де ваші снайпери?» Не своїм голосом загорлав бакула. Усе прийшло в рух. Один зі спецназівців біг по дахах фур, перескакуючи з однієї машини на другу. «Якого чорта він біжить?» – волав полковник. «Він що, ідіот?» Це було божевілля. Замість лягти на перший ліпший дах і вести вогонь, горе снайпер Збирався, задихаючись від бігу, стріляти з даху крайньої машини, хоч 40-метрова відстань у даному випадку, нічого не вирішувала. Це стало зрозуміло. Коли знизу подали гвинтівку, котра в очей зберігалася в одній з машин, отакий нікчемний момент мав зіпсувати геть усе. Ліз зовсім поруч. Хлопець, зрештою, влігся на дах. Вибирати не доводилося. «Вагонне ураження!» – закричав Бакула. «Наказую вагонне ураження!» Постріл клацнув сухо, розкочуючись у морозяному повітрі. Зашпортавшись, утікать зарився у сніг. Переслідувачі вже бігли на випередки. Ще один Поглянув на годинник. Вісім хвилин. Полковник до болю притис бінокль. Де? Знайти вдалося не одразу. Побачене змусило похолонути. Тіло у снігу рухалося. Втікач повз із наміром дістатися у злісся, де росли кущі. І місина бралася горбками. Вогонь на враження не своїм голосом продовжував кричати Бакула, не розуміючи, що вже пізно. Постріли лунали один за одним, і вже неможливо було розрізнити снігові борончики від потрапляння куль. Останнє, що побачив Бакула, стрілець звівся на ноги і у кілька кроків, Зробив кидок до якоїсь заглибини, після чого зник зовсім. Руки тремтіли так, наче хвилину тому полковник стріляв сам. Хотілося чимось збурлятися і тупотіти ногами. Так, на снігу залишалися сліди, а сам утікач втрачав кров, адже таки зловив кулю. І все таки. Замість вибуху гніву начальник операції, що рахував останні години на посаді, ще раз поглянув на годинник і мовчки рушив до Мінівена. Недвозначний жест, адресований Демидові, означав передачу управління операцією на місці. Зупинити його крах могло лише затримання пораненого стрільця, Упродовж двох годин, що залишалися до екстреної наради у Дмитрограді. Богдан лежав, важко дихаючи, і намагався зупинити кров. Вона текла по руці, від чого кінцівка дубла, терпла і ставала зовсім нечутливою. Плече мало неймовірно, заплющивши очі, він вперто намагався рухати пальцями. Щоб відновити чуттєвість, таку потрібно зараз. П'ять хвилин тому, зірвавшись при спробі відкрити люк, монтировка вдарила по кисті і спричинила оце неподобство таке недоречне в цей момент. Пальці надалі згиналися в кулак, проте чуттєвість геть зникла, він підвівся і повторив спробу. Зрушена кришка люка пішла догори, утворюючи щелину. Проте щось побачити не вдалося, все засипало снігом. Цей колодязь був нижчим за попередній, і це означало, що він рухається у центральному напрямку. Ціною неймовірного напруження, головою та руками, Богданові вдалося підняти край кришки та підставити під нього те саме мерзле сало, а потім злощасною монтировкою прошурувати сніг. Побачу, не змусило похолонути. Просто перед очима поміж машин ходили ті, хто полював за ним, хто заганяв його в глухий кут. Здавалося, він повз нескінченно довго, а спромігся вибратись лише за огорожу території, і аж ніяк не за кордон переслідувачів. На додаток друга труба, що заходила до колодязя, виявилась удвічі вущою. Усе вірно. Кілька вущих труб зазвичай прямують донизу, там сходяться і вже далі ставлять грубший діаметр. Не у тому напрямку пішов. Треба було навпаки. Можливо, там далі стояла б ще грубша труба, а не виключено її зріз, виходив би просто у поле. Отже, подальший рух автоматично припинявся. Опустивши тихенько кришку люка, Богдан стиснув голову руками. У кишені вібрувало. Здорова рука намацала телефон – за час його подорожей трубою невідомі благодійники намагалися додзвонитися аж двадцять три рази. Перспектива видертися самотужки повністю заполонила його свідомість. І ось тепер така перспектива зникла. «Чому не відповідаєш?» – запитали звідти. «Не чув», – тихо промовив Богдан. «Де ти?» Заховався і седжу, слова добиралися важко, а голова відмовлялася варити зовсім. Мене ще не знайшли, але до того йде. Де конкретно насідали вони? Перед нами супутникова зйомка, орієнтуй. І одразу ж прийдуть і візьмуть, вимовив приречено. На території. Хто зна, ким ви є насправді? Ти б не казав так, якби бачив, що тут робиться, відповіли звідти. Вони просять тебе не заважати їм рятувати твою задницю. Кажи нарешті. Зараз менти мене не бачать, вів своїй Богдан. І не здогадується, де я. Але втекти мені не вдасться вони кругом. Запала пауза, після чого той самий голос запитав. Ти можеш? спостерігати за ними». «Так», – відповів Богдан. «А якби вдалося їх відволікти, зміг би вислизнути?» «Гадаю, так, у грудях замлоїло. Навіть упевнений. Тоді чекай слушного моменту. Це могла бути пастка. Не здатні вишпортати його. Переслідувачі запросто підуть на такий трюк, аби полегшити роботу та скоротити час. Фокус із номером міг бути замислений тими ж службами ще раніше у надії виливати стрільця у межах країни. Тепер, коли площа його перебування обмежилася цією загорожею, такий хід мав просто прискорити результат. Я вам не вірю. – промовив Богдан. – Навіщо ви це робите? Яка вам у мені потреба? Людині, яка намагається тебе врятувати, належить одна річ. Половина її знаходиться у тебе. Розумієш, про що мова? Так, – відповів Богдан, на силу змушуючи себе повірити у речі настільки неймовірні, що просто не вкладалися в голові. І через цю фігню. Уяви собі через неї. Вона у тебе? Не у кишені, звичайно, відповів Богдан. Втім, вважайте у мене. Тоді не проспи, порадили звідти. Те, про що йшлося, сталося за двадцять хвилин. За цей час люди у формі та без ходили туди-сюди, говорили та щось вирішували. Із завмиранням серця Втікач припав оком до вишпортаної у снігу нори, боячись рухнутися, і молився, щоб нічий погляд не вихопив його схованку із білого тла. Ближче не підходив ніхто. В люк, з якого він визирав, ховався у снігу, куди не могли заїхати машини. Одного разу майже над головою залунали голоси, і він зажмурився. Їх кликали. Проте ті, хто так налякав Богдана, підійшли до машини з іншого боку. Загорожа. Його колодязь розташовувався просто під загорожею, але вже зовні, не на плацу. Ось у чим справа. Потім люди зникли з поля зору, адже сектор його огляду залишався доволі вузьким, а розширяти вікно – було ризиковано. Та увесь час хтось перебував поруч. Чулися близькі голоси переслідувачів. Потім до машини підійшов чоловік у дутій курці, що виглядав украй змученим. Його навіть хитало. Напившись води, він сівся і причинив за собою дверцята. Чекання ставало нестерпним. Коли? І що малося на увазі? А потім несподівано пролунав постріл. Другий. А далі розпочалася канонада. Здавалося, стріляють геть усі. Щенився скаженний рейвах. Люди кудись побігли, усі в одному напрямку. Той самий чоловік, уже без куртки, відштовхнувши дверцята, чкорнув навздогін. Ось воно. Телефон знову завібрував у кишені. Вичекавши секунду-другу, Богдан відвелив кришку набік. бік. Денне сяйве вдарило по очах, засліплюючи, від чого важко було зорієнтуватись. Одного, який, вочевидь, відходив до вітру, Богдан таки не вгледів, та вдалося вчасно присісти уже відкритий колодязь, а той біг наче зачумлений. Шлях було відкрито, та водночас Богдан побачив спецназівців, які повилазили на дахи фур. Місцевість навколо була в суціль голим полем, а на додаток з дороги вже завертала до табору ще одна машина. Назад пізно. Він застиг із сумкою в руці, присів, і, затягши кришку люка на місце, нагорнув снігу. Лише мінівен затуляв його від газика, що рулив до епіцентру подій. Зараз вийде і кінець. Мінівен відчинений. Шпортаючись у снігу, Богдан потяг дверцята, сумку на задню сидушку, ну, ключів у замку не було, так само їх не було. І за сонце захисними щитками. Порожніми виявилися і кишені дутої куртки. З цим не пощастило. Власне, куртки вже намірився йти назад, роздавав останні вказівки. Погляд Богдана впав на кобору, кинуту на переднє пасажирське сидіння. Важка. Пальці тремтіли, тягнучи неслухняну застіпку. Ще мить, і він сховався за спинку. Господар автівки, важко дихаючи, всівся і витяг телефон. Андрію Володимировичу Бакула. У мене операція затримання у розпалі. Зараз його візьмемо. Ви розумієте? Варебрус роз буде взятий. Я прошу відтермінування. Усе вирішується саме зараз. Благаю вас, від правильності моїх дій залежить. Вочевидь його перебили. У просвіт між передніми сидіннями Богдан побачив порожню кобору, і саме до куртки, що лежала під нею, потяглась рука поліцейського полковника. Це залишало єдиний варіант подальших дій. Вони підхопилися одночасно. Бакула почав обертатися, втікач підніматися з підлоги. «Тихо! Сидіти тихо!» Богдан не впізнавав тепер власну голосу. «Намірився їхати їдь, повторювати не буду, мені втрачати нічого». «Чшш!» Піднявши обидві руки, Бакула намагався отямитися і заспокоїти нападника, та Богдан вільною рукою охопив його за шию разом із підголовником. Другою спрямував ствол у спинку сидіння. «Вперед! Нас не випустять!» – просичав полковник. «Уперед!» – повторив Богдан. «Я все чув! Вистрілю! Щойно хтось наближатиметься до машини! Краще рушай. Якщо він вистрілить крізь спинку сидіння, швидше за все глухого звуку назовні не почують, а на машину, що вирулила на перехрестя, не звернуть уваги. Адже вона однаково мала рушати. Шанси виграти у цьому протистоянні для бакули дорівнювали нулю. І разом з тим предмет його мрій – навіть не останнього місяця тепер, здавалося, цілого життя опинився поруч. Його і далі важко було взяти, але принаймні тепер той, від кого залежало геть усе, перебував ближче, аніж на відстані простягнутої руки. Правицею слідчий вставив та прокрутив ключ у замку. Завівся мотор. Їхати в протилежний бік, тоді, дасть Бог, здогадається, щось не так. Інакше наступну годину, а може й більше, ловитимуть не того, а він однаково отримає кулю. «Повертай наліво», – у саме вухо промовив Богдан. «Мені направо», – якомога спокійніше відповів Бакула. «Зрозуміють, що щось не так. Ні, навіть не думай». «Направо! Одразу стрілятиму!» Обдурити його не так просто. Машина рушила у напрямку Млигова. Вони відчайдушно бігли слідами втікача, вивертаючи на рілі ноги та грузночу у снігу. Ліс наближався з кожною секундою, і не один другий починав згадувати про зброю. Хвіст із тих, хто мав гіршу дихалку або ж вибіг пізніше, розтягся далеко. Раці пищали, відволікаючи, і заважали зорієнтуватися. Чіткий слід у неторканих снігах не давав заблукати. «Де ж воно? Ось тут місце падіння» а далі суцільна колія, поранений повз. де ж кров. Червоного не було. Не з'явилась вона і у байрачку, куди кинувся стрілець, а біля крайніх дерев сліди відновилися. Ба більше, він знову побіг. Відстань між заглибинами залишалася на диво однаково. Що відбувається? Його що, кулі не беруть?» – простогнав кремезний прапор, відхекуючись біля дерева. Втікач тримав чіткий напрямок на село, так, наче бував тут. «Якщо не взяти на підході, слід зникне. Тоді кінець». Спецназівець звернувся по рації до керівника. «Іде чітко. Слідів поранення не виявили». Прямує до села, потрібно перехоплення. Машини вирушали на всіх парах до села з назвою «Огінь», яке лежало на шляху втікача. Група зібралася в лісі і завзято рвонула далі. Та за 20 хвилин стало зрозуміло, що стрілець втрачений, принаймні, на цьому етапі. Як могла вимучена – напівголодна людина давати таку фору тренованим хлопцям. Сліди підозріло завернули до дерева. Прапорщик звів очі і роззявив рота. Високо на гілці висів розтібнутий бронежилет. Операція набувала нового спрямування. Хоча таку річ можна було купити в кожному зброярському магазині. Якась підозра ворухнулася у Демидовій голові. Одразу набрав бакулу та почув у відповідь лише одне – діяти за обставинами. Здавалося, від усвідомлення без виходу та майбутньої розправи шефа переклинило, і він на все плюнув. Далі було ще цікавіше. Втікач увійшов до села. Машини каталися вулицями, виїжджаючи в різнобіч, на повністю заметеній польові дороги, грузнули і поверталися назад. Людей розставляли на околицях, де починалося голе поле. Спецназівці шукали поодинокі сліди, які б виходили за межі, Розпитували мешканців стосовно появи незнайомих, обстежували закинуті хати, та стрілець наче крізь землю провалився. Сили з обласного центру прибували щохвилинно. Охоплений квадрат включав тепер п'ять сіл. Гелікоптер висів над місциною, обстежуючи рідко зарослі байраки, де не дуже сховається. Це марно котре Демид глянув на годинник. До засідання у Дмитроградському обласному поліційному управлінні залишалися лічені хвилини. Телефон Бакули тепер взагалі не відповідав, отже полковник вже там. Стало шкода обдарованого слідчого розумного керівника, порядну та пристойну людину, одну з багатьох, яку котре знищувала система. Уявив, як вже сьогодні на його місце прийде якийсь козел і рубатиме з плеча у бажанні догодити начальству. Майорі собі тепер збагнув, що захоплений справою зайшов надто далеко. Рація озвалася о 16.45. У горишній вилці затримали невідомого. Те, що верст капітан місцевого спецназу, шокувало. Чоловік начебто виглядав явно не нашим, говорив іспанською і, судячи з пред'явленого паспорта, був громадянином Мексики. Що не самохідь? – вигукнув Демит. О 17.05 млигівський начальник Геть бліди. Простяг йому свій мобільний. На зв'язку був представник Центрального департаменту, який прибув до Дмитрограда очолити операцію. Він хотів знати, чому у призначений час не з'явився полковник Бакула. Тримаючи однією рукою чужу трубку, майор зробив ще один виклик по власній. Зв'язку з абонентом не було взагалі. А коли зі стоянки, облогу якої про всяк випадок досі не зняли, повідомили про сліди перебування стрільця у каналізаційній мережі, у Демида потемнішала в очах. Думка, що втікача вивіз керівник операції, змушувала взятися за голову. Орієнтування на мінівен полетіло в ефір. Усе валилося до бісової матері. Руки опускалися, коли уява малювала картини розправи, адже за умови зникнення полковника Бакули саме Демид офіційно залишався фігурою номер один, а отже з нього і питатимуть за провал операції, і тепер вже не тільки тієї, що під Млиговим, а й усієї, яка тривала упродовж майже місяця. І зараз, коли в столиці розгублені таким поворотом подій, ще не зірвали його погонів, майор кинувся рятувати себе. Оточення з останніх двох рядів машин ще не зняли, і він швидко встановив, під якою з них ховався втікач. Розкопали люк, знайшли натрушений сніг, у ящику з інструментами, під черевом сусідньої фури, та монтировку, якої той підпер кришку, слід на дні труби чітко показував напрямок втечі. Не затрималося і відкриття вихідного колодязя, розташованого в 20 кроках від місця, де стояв Мінь. Та й сліди на снігу красномовно свідчили про подальший. Перебіг подій. На рахунок того, що колишній учитель історії взяв у заручники старшого слідчого центрального поліційного департаменту, особисто у Демида не залишалося жодного сумніву. Триндець повний. Ось чому поведінка Бакули та відповіді по телефону здалися дивними. Намагався дати підказку, сподівався, що підлеглі зрозуміють, не змогли. Хто зна, чи живий зараз. Чужим голосом Демид віддавав запізнілі вказівки, а холодний під рясно струменів по скронях. За півгодини привезли мексиканця, а заразом і наспіх знайденого перекладача.